Коли прощався з Тимошем, здавалось, серце обірвалося в грудях. Горло здавило так, що й дихнути було несила, а очі заволокло туманом, що й світу Божого стало не видно. Обняв його, поцілував, а слів забракло. Кряпись, юначе, замість батька обізвався Кривоніс. Ми не покинемо тебе в біді, ти повернешся на Україну після перших наших звиттях, а вони не за горами. Ми ще разом битимемо ворогів. Я буду ждати і вірити, сказав Теміш. Виїхавши за Бахчисарай, Хмельницький спинився на пагорбі, прилеглому до шляху, довго дивився на зеленоверхий ханський палац. Подумки шепотів, прости, сину, заради болі рідного краю ми повинні все знести. І злигодні, і вигнання з дому і розлуку, доля сторицею дячить нам за це. Сьогодні, дорогий читачу, важко сказати, як саме дочились ці перемовини. Адже історичні документи, які дійшли до нас, де в чому суперечливі і не конкретні. Одні з них свідчать, що перше посольство до Криму очолював Клиша, друге – Кіндрат Бурляй, інший, як скажемо літопис Величка, запевняє, що другого разу до хана їздив сам Хмельницький із сином Тимошем та двома іншими посланцями. Российские послы свитки, паримовен, писали про них в Москву так. «Марта, где в пятый день, сказывал им полонянник, что приехали в Крым к царю из Днепра Запорожских Черкас четыре человека, а прислали где в Черкасы к крымскому царю бить челом. А они где стоят на Днепре, а в сборе их пять тысяч, и просили у крымского царя людей чтобы найти идти на королевского величества польскую землю войною за свою черкасскую обиду. И крымский царь тех черкас четырех человек дарил кафтанами и держал их у себя в бахчисарае в неделю, и дав им по лошади, отпустил назад, а крымским людям и черным татарам приказал кормить лошадей и готовиться на королевского величіства, землю. Через брак конкретних відомостей історики висвітлюють цю подію по-різному, а окремі письменники вважають за можливе називати учасниками переговорів майже усіх сподвижників Богдана Хмельницького. Навіть Філона Джалалія, хоч той, як добре відомо, приєднався до Хмельницького тільки 24 квітня після повстання реєстровців біля кам'яного затону. Розділ четвертий Іван Барабаш завжди почувався перед можновладцями Ні усесь, ні у тих, а сьогодні прямо зле і покриті рясною памороззю вуса і злиняли очі, і давно з'яв'яли щоки і висохлі руки старого Потоцького все бентежило, пригнічувало, лякало. Він знітився, скулився, приріс до довжелезної масивної застеленої ведмежими хутрами лави і чекав грози. Та Потоцький не підхоплювався, не розмахував руками, не кричав. Вислухавши військового осавула, коронний гетьман схилив голову на руки, обхопив її кістлявими пальцями і застиг, довго, довго мовчав. Видно було, як тіпала жилка на запалій щоці, як смикуються сині губи. Нарешті Потоцький порушив мовчанку. Він таки зважився. Зважився, здрайця, проклятий, вигукнув Барабаш. А ви ж обіцяли. Ваша ясновельможність склав руки човником Барабаш. Я досить, різко обірвав його гетьман. Нікчема ви, он саву. Ваша ясновельможність, простогнав Барабаш, я доведу, побачивши, як ще більше позеленіли очі Потоцького, барабаш затнувся і умовк. Гетьман відливо скривив губи і знову закам'янів. Осовув, засовувався на лаві, устав, та, стрівшись із крижаними злими очами Потоцького, опустився на лаву. Відчув, як труситься все тіло, як спину зрошує холодний піт. От що — Пане осавуле, проскрипів Потоцький, — готуйте козаків до виправи проти Хмельницького. Пам'ятайте, що від неї залежить не тільки ваше становище, а й життя. Будьте здорові! Барабаш розкланявся і, заткуючи, опустив світлицю. Потоцький довго сидів, не рухаючись. Ні про що не думаючи, потім покликав писаря і почав диктувати листа Канівському полковникові, де наказував вирушати разом з Чигиринським і Переяславським полковниками на Запорожжі і піймати або знищити бунтюника і зрадника Хмельницького. Вночі старому гетьманові снились кошмарні сни. То на нього замахувався шаблою той Гершт Хмельницький, то кричав Канівський полковник, а я проти своїх не піду, то якісь козаки схопили його за ноги і тягли до прірви.